Параска на дверях з дійницею в руках. Чого ти гвалтуєш? Герасим, що це в тебе за порядки? Диви, хто хоче, той і бере без спросу. Мабуть, ти хліба не запираєш? Параска оце вигадав. Де ж таки, щоб хліб був не запертий, нехай Бог милує? Все заперто. Герасим, один візьме, другий візьме, так і хліба не настачиш. Де ти взяв хліб? Клим, та я ще вчора за вечерею заховав окраєць. Герасим, чуєш, Параско, хліб крадуть в тебе з-під носа. Гарна хазяйка, чого ж мотря глядить? Параско, ну а що ж я зроблю, коли вони хватають, як на Зарванській вулиці? Чи чуєш, мотре, вже хліб крадуть. Скоро самим нічого буде їсти. Пішла. Герасим, це так, це так. Однеси зараз назад. Гріх в неділю снідать. Клим. Якби я спав у неділю, то й не снідав би, а то з цієї пори до обіда на ногах, не ївши, охлянеш. Герасим, бійся бога. Хіба ти з'їси до обіда півхліба? Клим, ато ж. Бога треба боятись, щоб не з'їсти до обіда півхліба. Герасим, одріж собі скипку, подавися ти нею, а то однеси назад. Клим, поживися скипкою як собака мухою, пішов. Герасим до Копача. Така їжа. така з що щось сказати не можна. Повірите, з милина привезуть пуд тридцять борошна. Не успієш оглянутися, вже з'їли. Настане день, то роботи не бачиш, а тільки чуєш, як губами плямкають. Копач. Сарана! Герасим. гівш. Повірити, що в них тільки й думка. Як би до сніданку. А після сніданку все погляда на сонце. Скоріше б обідать. Чи воно таке не нажерливе? чи Господь його знає, обіді сюди тень, туди тень, давай полуднувать. Та ще коли б хоч їли скоріше. А то жує, та жує, ну прямо душу з тебе вимотує, хліб з'їдає і час гаєть. Він собі чавкає, а сонце ж не стоїть, котиться на низ. А йому тільки того й треба, аби мерсій до вечора. Топач. хе <реш> хе Ви опит великий в цім ділі маєте. Грасим та ні, ви те візьміть. Ти міськуєш, ти крутиш головою, де того взять, де того. Як обернуться, щоб земельки прикупить? Та за думками і не їсться тобі, і не спиться тобі. Мене вже ці думки зовсім ізсушили. До того додумаєшся, що іноді здається, наче тебе хто вхопив за ноги і крутить кругом себе. А вони до того байдуже, тільки й думають, їсти і спать, і жеруть, і жаруть, як знемочі, а сплять, як мертві.